Copiii mei spun că repet aceeași propoziție. Copiii mei spun că repet, mecanic, aceeași propoziție defectivă de predicat, în care nu se întâmplă nimic. Mașina nu mă intră în viteză. Gândurile se abat tot mai rare în cutia cu roți din unde colții de fier Scuipă amintirea halatelor albe din jurul stomatologilor cu lămpi, clești, pansamente provizorii și xilină pentru amorțitul durerii durerilor. Copiii mei șoptesc în noaptea către luni că am Alzheimer și uit când m-am născut că m-am născut de fapt. Pentru ce să fi făcut-o? Tot mă întorc în timp să mă fi născut? Oare, după care schemă logică? Pe ce ramură iterativă? Schimbă critici în pat, tot între ei, după ce mi-am luat somniferele? ca să fie siguri că nu îi aud, dar eu îi visez în felul de vise de dragoste ce mi-au mai rămas după putrezirea adolescenței. În fiecare dimineață știu totul. Le-am trăit până la naucire. Profeții mei, Spun că îmi voi pierde inima în nepoți. Sângele lor va fugi cu mine în toate arterele și voi găsi adăpost. Între timp, voi fi uitat că am fost și urmele vor fi șterse din pragul ușii bondoace. Primăvara și toamna și vara se vor încolăci pe rug, peste un fulg de zăpadă, primul de la început. Copiii mei cred că nu mă pot adapta, liniștii universale. Următorii mei spun să nu mai urc scările. Depozitul de amintiri se revarsă luat, supradimensionat. Sisific cobor, arborat steagul cărund. Cobor, cobor, cobor, unde rămân singură, ca întrățeava de tun. Autor Gabi Schuster. Lectură Maia Martin.